أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إغسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نهل نرزقكم وإياهم ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسنه إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعد الله أوفوا وبعد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا Ala yang paling agung dan terperinci untuk setiap perkara, dan memberi hukuman dan rahmat, Marilah aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Tuhan kamu kepada kamu. Iaitu janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Sebenarnya kami lah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka yang anak-anak kamu. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji yakni zina sama ada yang terang mahupun yang tersembunyi dan janganlah kamu membunuh jiwa yakni orang yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan jalan yang hak yang dibenarkan oleh syarak itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu mudah-mudahan kamu memahaminya dan janganlah kamu hampiri harta anak yatim. Yang menggunakan atau membelanjakan harta mereka. Melainkan dengan cara yang baik. Untuk mengawal dan mengembangkan harta mereka. Sehingga dia balik. Yang dewasa serta layak mengurus menguruti hartanya dengan sendiri. Dan sempurnakanlah segala sukatan dan kewajipan. Melainkan sekadar kemampuannya. Dan apabila kamu... Apabila kamu mengatakan sesuatu yang semasa membuat apa-apa keterangan, maka hendaklah kamu berlaku adil. Sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu. Dan perjanjian-perjanjian Allah, hendaklah kamu sempurnakan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Mudah-mudahan kamu beringat, yakni mematuhi perintah Allah. Dan sesungguhnya inilah jalanku. Yang agama Islam yang lurus. Maka hendaklah kamu menurut Islam. Dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Kerana jalan-jalan yang lain itu. Memisahkan kamu daripada Allah. Itulah yang diperintahkan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Mudah-mudahan kamu di kalangan orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'hidhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. penonton yang dirahmati Allah pada pagi yang mulia ini Alhamdulillah sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran. Merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi peluang sekali pada pagi ini untuk meletakkan diri kita sebagai orang yang dikatakan yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur. Pada pagi ini kita lihat di rumah kita tengok muka isteri kita Tengok muka anak-anak kita. Moga-moga sejuk mata kita memandang mereka. Apatah lagi kadang-kadang anak dah besar. Tengok muka cucu. Atau merindui cucu yang jauh. Di luar negara misalnya kalau adalah tuan-tuan-tuan sekalian. Maka mengenal mengingati. Anak cucu kita yang jauh itu juga merupakan tanda. Moga-moga kita menilai tentang kesyukuran kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah berikan kita keturunan ataupun kekerabatan ataupun zuriat. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Maka pada pagi ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, maka rasa syukur ini tidak lain tidak bukan. Bagaimana dia berkata ulama tasawuf mengatakan bahawasanya iaitu an la ya'siya Allah احد بنعم Seseorang itu tidak boleh melakukan maksiat <coughs> kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang dia anugerahkan oleh Allah kepada kita. Ya, ada ulama telah mengatakan kita berterima kasih kepada Allah dengan al-ishtihadu fi bazli ta'ati ma'a istinabi lil ma'siyati fi sirri wal alaniah. Syukur kita pada pagi ini, syukur kita kepada Allah dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk menjawabkan diri kita daripada maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ada maksiat itu berani kita buat terang-terang depan orang. Ataupun kita sembunyi di belakang orang. Maka tuan-tuan, abu-abu sekalian. Tajuk kita pagi ini bukan bersyukur. Jangan salah faham tuan-tuan. Tajuk kita hari ini ialah tentang janji. Bagaimana saya kata semalam? Janji Allah mak bermakna perintah Allah. Bila Allah kata suatu perkara tersebut. Jangan kamu buat maka kamu hendaklah tidak melakukan perkara tersebut sebagaimana dalam surah al-an'am ayat ke-151 hingga 154 atau 55 yang saya bacakan tadi bagaimana pesanan-pesanan Allah Subhanahuwataala cuba kita ingat Allah kata yang pertama Allah tusyriku billahi syai'an la tusyriku bihi syai'an orang yang bersyukur dia akan melaksanakan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Janganlah kamu sesekali menyengutukkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ada dalam akhidah kamu. Sama ada dalam persoalan syariat, hukum, hakam kamu. Jangan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu antara dia. Yang kedua Allah perintahkan. Ini janji Allah kepada hamba-hamba dia. Siapa buat? Maka mereka akan mendapat keamanan daripada Allah. Dengan dibeli nilai kita tadi. Yani dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Wabil walidain ihsanah. Hai Allah pesan. Lepas Allah tu ingat mak bapak. Mak bapak ni usaha penat-penat lelah. Ataupun teruk-teruk mak bapak ni pun. Atau dalam bahasa kasar ni mak bapak tu tak solat sekali pun. Atau mak bapak ni tak buat amalan badak sekali pun. Dia tetap mak bapak. Tidak boleh dinafikan tentang pengorbanan mak bapak. Ini sebagai insan yang bersyukur dalam melaksanakan janji-janji Allah. Yang kedua iaitu tak lain tak bukan melaksanakan impian kita, melaksanakan tanggungjawab kita. Apa tengok tuan ya, orang yang kenang janji Allah ini, dia berjanji dengan diri dia sendiri. Orang yang kenang yang berjanji dengan Allah, dia akan berjanji sekali. Ya, ini mak bapak aku insya-Allah, kenangan yang lapik ya, janji dengan ada lapik. Insya-Allah kalau uh, aku ni janji janji anak ayah aku ni insya-Allah aku akan beri bantuan kepada contoh. aku jaga elok dan ulama kata bila mereka mati maka Nabi sebut dalam hadis bila mereka mati maka berdoalah kepada mereka ba'da mauti selepas mereka mati. Inilah tanda-tanda anak yang bersyukur kepada Allah. Automatikli anak yang yang yang bersyukur yang berjanji Ia untuk melaksanakan tanggungjawab mereka kepada kedua ibu bapa sama ada yang masa hidup atau selepas mati. Kemudian janganlah kamu kata Allah Subhanahuwataala Ya, janganlah kamu uh, apa nama, bunuh anak-anak kamu. Ya, ada orang bunuh anak, ada orang tuan. Papa beranak, bunuh anak dia ada, tuan-tuan. Ya. Ha, ini masalah mungkin ada masalah psikologi. Ya, kita tak nafikan. Ya, tapi saya saja takut. Ya, janganlah dah beranak anak kita dah ramai. Dah tujuh orang dah bang. Entahlah. Udah-udah dapat parti beranak. Tiba-tiba dia pergi dibunuh anak. Digugurkan anak, tuan-tuan sekalian. Ini masalah orang yang buat benda yang tidak baik yang jijik. Mengugurkan anak dengan jalan membunuh anak tabah mereka melakukan perkara-perkara yang terkutuk. Ini kadang-kadang berlaku di kalangan kuarga sendiri. Ada yang tak sanggup tengok anak. Pandai beranak tapi tak pandai jaga anak. Ini masalah besar tuan-tuan. Maka la taxtulu auladakum khashyata imlaqin. Jangan kerana anak kamu hendak takut kamu taklimakan makan eh uh, tak bagi rezeki sama. Tapi kata Allah jangan takut. Don't worry bro. Abro pula tuan-tuan. Jangan takut tuan-tuan. Kata Allah Jangan takut nambah aku. Aku bagi dia orang makan. Subhanallah Tuhan. Ya pengalaman ya. Uh, saya kahwin dulu Tuhan Tuhan. Gaji 300 setengah je Tuhan Tuhan. Ya anak masuk seorang dua. 300, 400 Tuhan Tuhan. Tapi Tuhan Tuhan. Sebelum kahwin 300. Lepas ke 300 Tuhan. Tapi Alhamdulillah keberkatan kita, kita, kita yakin. Ba, we must. Kita kena yakin. Ya. Ini janji Allah SWT. Allah bukan pembohong macam macam hamba Allah. Allah bukan pembohong macam Allah. Allah bukan zalim macam hamba-hamba dia. Allah ni akan tepati janjinya. Ya. Kepada para hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi tuan. Janganlah kamu lakukan zina. Tengok ya. Ha, tengok hari ni. Ini perintah Allah. Ini Allah kepada mana kita kena ikut. Samyakna wa ata'ana. Fima nuhibu wa nukri. Kita kena ikut tuan-tuan dan perempuan sekalian. Tak boleh ni. Jangan berzina. Ada ayat kata. Walau takrab zina Cara-cara pemakaian kita. Cara-cara style gaya kita. Trendy kita dan sebagainya itu. Bawa pada zina. Maka jangan dekat cara bawa benda orang nak berzina pun tak boleh tentulah tuan-tuan sekalian. Ada azam, tuan-tuan ada azam, ada niat. Aku pakai ni biar orang nampak aku tulawur. Aku wangi-wangi biar aku nampak orang nampak aku ni oh, wangi. Maka Nabi kata ini perbuatan si perempuan zina. Ya naudzubillah min dzalik. Dan seterusnya tuan-tuan sekalian, ya kita lihat bagaimana jangan bunuh orang, diharamkan Allah ni semua perintah Allah Subhanahuwataala mana bagaimana yang berlaku pada kita hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, bunuh membunuh perkara biasa dalam adat resam manusia untuk mendapatkan kuasa dan mendapatkan pangkat pemerintahan dan sebagainya ini berlaku dalam suasana masyarakat kita tak kira buka takat orang Yahudi yang kita duduk marah-marah sangat orang Islam berserupa juga tuan-tuan sekalian bunuh kerjaya kawan untuk mengambil alih apa jawatan tersebut ada juga tuan-tuan dengki perut busuk semua awak perut orang kena katalah ya, semua orang perut semua lalang boleh ambil ambil bisa mendebas berdebas semua orang perut tuan-tuan sekalian baliklah kita bila semua perut, ya. Maknanya, kepada perjanjian kepada Allah SWT. Maka Allah kata ringkaskan, Tuan. Inilah jalanku. Wa anna haza sirati mustaqiman fatabi'u. Ini jalan aku. Ini Islam is my way of life. Ini jalan ikutan yang terbaik. Ialah Islam. Itu sendiri, Tuan-Tuan-Tuan sekalian. Tetapi, bawah siapa yang akan ikut selepas berislam maka fatafarraqu bikum an sabil. kena ingat tuan, tuan, Allah berkata akan mereka ini terpisahlah, berpisahlah mereka, tercicilah mereka daripada jalan Allah yang sebenar. Jadi insya-Allah tuan-tuan sebagai mukadimah, permulaan pada pagi Sabtu yang berbahagia ini, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Selepas ini jangan tuan-tuan semua -tuan, -tuan, pergi ke mana-mana. Insya-Allah jumpa selepas ini. Alhamdulillah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian Moga-moga kita doakan pada pagi ini kita jadi orang yang terbaik Sino amar menyebutkan kalau jadi orang terbaik Ialah bila keluar kamu keluar daripada rumah Lihatlah di sekeliling kamu tu tuan-tuan dan perempuan sekalian Orang sekalian kamu adalah lebih baik daripada kamu Kamu seorang je tak baik Maka kamu adalah orang yang terbaik Subhanallah Maknanya jangan berprasangka tidak baik dengan orang tak baik dengan diri sendiri insyaAllah. Maka diperbetulkan. Ya, kedepan kita ikut karah yang lebih baik. Dalam dia topik yang seterusnya. Sedang uh, penonton yang di tengok sekalian. Iaitu kelas segmen ataupun uh, email Ya, Ini persoalan-soalan dihantar oleh malam email. Jadi kita teruskan dengan soalan email daripada uh, Puan Hasnah. Daripada Sungai Buloh Selangor. Ini dekat di sebelah saja. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Manusia seringkali menggunakan alasan. Seperti takdir menentukan segalanya. Sudah suratan lah. Telatuk kodak dan kodar lah. Eh? Untuk tidak menaikkan janji janjinya. Jadi, saya berikan menjelaskan di atas perkara tersebut. Ha, memanglah tentang meskipun saya kata dah tadi. Itulah kata janji ni. Semalam saya sebut dah pagi semalam. Janji ni kena ada keupayaan nak melaksanakan. Tapi ada orang yang jadi munafik dalam perjanjian. Dia berjanji nak buat sesuatu. Bila tak dapat, dia akan orang kata bedakan kalau bahasa mak muda dicilok ha ya makna dicilok ya makna cari benda apa benda yang menyebabkan orang sejuk hati dengar kata yang dia tak leh melaksanakan yang disebut maka ini. qada dan qadar Allah Subhanahu wa ya tidak boleh dia macam contohlah ya saya nak duduk tadi Ini saya berdiri ni ini qada qadarah bermaksud adalah daripada kehendak Nabi itu saya punya kehendak ya perangai saya tu saya punya kehendak jangan disalahkan takdir Allah Subhanahu Jangan disalahkan contoh qada qadar Allah Subhanahu taala. Hai aku jadi miskin macam ni aku di qada qadar macam dah miskin tak. Allah dah kata dalam Quran. Ya. Yeah. Allah kata dalam Quran yang bermaksud Allah tidak akan mengubah nasib sesebuah kaum. Nak terjemahkan apa nama ni rezeki-rezeki ni Allah takkan ubah pangai kita. Allah takkan ubah suasana keluarga kita. Allah takkan ubah pendapatan kita. Allah takkan ubah ketidakcerdikan kita. Melainkan kita sendiri yang berusaha... ...untuk mengubah diri kita. Jangan jadi alasan... ...susah itu anak kata-kata Allah SWT dan sebagainya. Atau boleh dikatakan... ...air eh, bercerai ni takadir Allah. Apakah tidak cerainya, tuan-tuan? Ya, yeah, buat benda yang curang. Dengan suami. Atau curang dengan isteri. Memang, tuan-tuan, berlakulah persoalan... ...cerai atau perceraian. Macam orang kata... Ya, dia lintas jalan, nampak trailer datang. Lintas depan, gom meninggal. Kocol. Ya. Yeah? Ya. ...meninggal. We sentak. Ha, kata orang selangor tadi. Maknanya, oh dia kata, ini tak kena Allah, ada nak bunuh diri. Kalau dah macam itu, maka diizinkan ambil nyawa. Takkanlah dia langgul uh, trailer nak terjun lintah tetapi tiba dia kata... ...dia tak mati Allah. Oh, ini belum tentu. Ini belum masa dia kedak. Bila dah ambil pisat ikam, Allah kata matilah. Mati ingat mereka ini. Mati dalam penipuan diri mereka sendiri. Macam orang berjanji juga ya. Uh, Puan Hasnah, ya kena ingat. Dan mereka yang berjanji, pastikan... Kalau tak boleh nak laksan janji, jangan cari alasan. Yeah? Orang yang tak daya kata motivator, ialah orang yang suka cari alasan. Untuk menipu diri mereka sendiri yang sebenarnya. Ha, ini, yeah? Soalan yang kedua daripada Zahrah Rashid lagi eh, lagi, lagi dekat. Yeah? Ha, Zahrah Rashid. Iaitu, uh, disebut apa nama ni, uh, apakah nasihat yang sesuai? Diberikan kepada orang yang, seseorang yang suka mungkir janji. Agar dia tidak marah atau kecil hati. Yang kedua, bolehkah Ustaz berikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis berkaitan masalah mungkir janji. Oh, ini panjang. Kena cerai ayat pula ni. Soalan pertama, nasihat je lah. Nasihat yang tidak membawa kepada perhubungan mereka terputus. Contoh. Ya, contoh. ni masalah jika kita cerita insyaAllah sama ada pagi ini atau pagi besok. Contohlah, orang tu berhutang dengan mak kita. Adik-beradik berhutang dengan mak, dengan bapa. Dia tak bagi. Betul? Bulan depan, hutang pula. Kemudian tak bayar-bayar hutang -bayar, pula. Kita yang tak berhutang pun nak bengkak dia buatnya, tuan. Engkau eh, seorang je hutang mak bapa. Aku tak hutang. Ya, kita tu hutang. Kita duit ada. Tapi dia tidak menunaskan macam mak. Nanti saya akan bayar bulan depan. Dia tak bayar-bayar, tuan-tuan. Ingat, hutang adik-beradik dengan kaum kabak ni. Payano nak dilunahnya. Ingat, ya? Adik-beradik ke, bapak Yahudi ke, bapak benda ke. Hutang je, dia kena bayar. Siapa sebut insyaAllah. Kalau kita ada masa, pada besok pagi insyaAllah. Eh. Itu antara dia. Maknanya, nasihat dengan cara yang baik. Janganlah kau tengkin, tengkin dia pula, jangan ya Cakap dengan kelimah yang baik. Kenapa kau tak bayar duit, mam duit mama, dia papa, kau ada hutang. Dia kena kuno sahab. Dia tetap bagi, bagi alasan. Just nasihat. Bil-hikmah wal-mau'izatil-hasanah. Jangan menyebabkan nasihat tadi, orang meluat kita. Ha, balik dah. Tuan Direktor kata dia, ya. Eh orang pergi kita baliklah tuan director tu nak mengerah oranglah tu sebab bayar hutang ya? ini sebagai contoh ya? yang kedua tadi ayat-ayat memang dalam hadis nabi hadis sahih sebut tanda-tanda uh, orang munafik ada tiga. Ya? yang pertamanya antaranya wa hadasa kadzibah kadzaba bila berlaku uh, percakapan dia mesti bohong ni ya? janji bohong tu kemudian wa tu min khana bila diberi amanah dia khianat. Ramai ya, orang kita tonton-tonton sekalian. Ini juga janji. Janji Allah. Bercakap kena betul. Arhan Allah. Apa nama ni? Amanah kena jaga. Ha, ya? Contoh kita ada jawatan. Jawatan ulama' kata bukan lita syrif. Eh? Walakin litaklif. Jawatan kita ni amanah. Ia bukan untuk kebanggaan. untuk kemul. Oh saya ni imam. Saya ni ustaz. Saya ni pegawai. Saya ni pengarah contoh Tapi ulama' kata. Haa. Lita syrif bukan untuk kemakmuran bukan untuk kemuliaan tetapi satu pertanggungjawaban li taklif kena buat ya? maknanya Allah cipta kita apa tanggungjawab kita ya, kata Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liyabudun tidak kujadikan jin dan manusia melainkan apa rdanya Allah. Apa tugas kita tengok kita dan kamu sekalian iaitu tidak dan hanya semnya menyembah Allah. Whatever you do in your life dalam dunia ni kita kena ingat semuanya dinamakan al ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat lain hadis lain sebenarnya Sahih Bukhari Al muslimun ala syurutihim saya baca dah pagi semalam. Ya orang Islam ni di atas syarat-syarat perjanjian mereka sesama mereka. Kalau janji kena tepati. Ya, kalau nak buat kena buat ni bagi contoh. Dan dalam ayat Al Quran surah Al-Isra, saya baca juga semalam, wa afu bil ahdi innal 'adaka masula. Kena sempurnakan janji. Sama janji kepada Allah janji kepada manusia. Sesungguh janji itu pasti akan ditanya, kamu buat ke kamu tak buat dalam sekian. Kau ingat dia ya, tuan-tuan. Ya James Bond kata tomorrow there be a die. Betul tu. Tomorrow there be a We will die. We must die. But we don't know. ...when, and how, and which place you want to die. Haa, ni ni. So, what is the preparation today for you tomorrow? Haa, cakap orang oh, butir pula. Ni bukan tazkirah maksalah, ya. Tazkirah ni kata, tapi salak-salak so, so, so, nanti so, pada pagi yang mulia ini. Taib, itu antara soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Assalamualaikum, Musas. Assalamualaikum, Warahmatullah. Ada sahabat yang selalu berjanji dengan mengatakan, ...insyaAllah, tapi tak pernah tepat pun. Dimaklumkan sahabat ni, dikatakan mendapat projek. Oh, ni kisah orang projek ni. Ini, ini kisah okay, orang kontraktor-kontraktor, ya engineering engineering banyak ya masalah ni yang mempunyai pulangan wang yang besar sehingga telah menggunakan wang yang banyak daripada kalangan kawan-kawan sehingga ada kalangan yang terbayar menderita disebabkan wang yang dijanjikan tidak dikembalikan tapi selalu mengatakan insya-Allah insya-Allah aku dapat projek ni aku dapat duit aku bagi balik oh ramai ni eh. ramai tu ada orang kawan, -kawan mengadu sampai menangis-nangis tuan dia ya. sampai bercakap beraya. janji ya tuan kadang-kadang guna nama orang guna syarikat orang nama orang dapat projek dia pun buat. Duit tu, disalurkan. salah dekat atas nama syarikat. Nama syarikat tadi ni. Orang tadi tuan, tadi dia berjanji nak dapat 10%, tuan-tuan. Dia sapu 70 ribu kalau dapat 70 telan, tuan-tuan. Kesian, tuan Ingat, orang yang macam ni, ya. Jangan. Ya, kalau tak ada duit, tak ada bekerja kontraktor lah. Duduk rumah je. Buat kerja lain. Ngaji Quran ke, pergi kebun getah motong ke. Kaya sekarang, tuan ni Mahal. Narik 80 sekilo. Buka kabin, tuan-tuan, ya. Jangan buat perjanjian macam itu. na'udzubillah. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan Semayang kita semua yang telah ingat dah hadith muflis ya. Hadith muflis, Nabi kata... Ya itu tak lain tak bukan... Masuk nak masuk syurga dah. Tapi ada orang-orang klaim... Ya Allah. Muka ni ke kau masuk ke syurga? Kenapa? Sekian-sekian sekali. Sekian, Terlalu masuklah. Dia telah mengambil hak aku. Ya. Dia telah mengambil hak aku. Maka antaranya... Kita sebut daripada syurga. Allah paling dia semulakah? Api neraka Allah SWT ya. Jadi... Uh, tak pernah menjadi sampai masa ada sebab alasan. Ada semua soalan yang pertama tadi daripada puan apa nama Hasnah tadi daripada Eh, Buluh. eh puan Zaharah daripada Sungai Buloh. Tentu bos sekalian, hukumnya tuan kena ingat ya. Kalau ini kes hutang sebenarnya ya. Hutang memang orang berjanji. Selalunya orang insya-Allah aku ada duit aku bayar. Ah ha, tu pening kepala tu tuan tuan. Ya, sebab tu haji tak boleh pergi cara hutang macam tu. Tapi kalau pinjaman bank, contoh pinjam bank-bank yang membenarkan pinjaman haji boleh sebab bila kita meninggal, bila kita datang musibah ataupun total pemanan disebiliti, kita akan diampunkan dimaafkan dengan apa nama ada takaful, ada insurans dan sebagainya. Ya, itu boleh. Tapi kalau pinjam pergi haji balik, haji buat so tapi sampai mati tak terbayar hutang. Ini nak uz billah. Termasuklah ini sebenarnya tentang hutang. Ya. Kemudian soalan yang keempat Ya, yeah, daripada uh, Harlina Bangi. Assalamualaikum sejahtera, saya pernah berjanji kepada seorang yang menyampaikan suatu bersama men Ibrahim Mertua saya. Ya, yeah? uh, terhadap saya. Macam-macam yang -macam diperkatakan. Namun, saya tidak pegang pada janji saya. Dan memberi so tahu suami saya untuk tujuan sebagai perkara kebaikan. Ini putih-putih lebih kurang, lah, ya. Yeah? Sama-sama sekalian uh, kepada Puan Harlina, ya. Yeah? Inilah kalau kita janji tak beritahu kepada orang. Maka termasuk beritahu ke suami pun tak dibenarkan. Maka jangan beritahu. Ni janji kita. Kan Nabi kata tadi orang janji ni tak tepat ni munafik. Naudzubillah min zalik. Ya? Ni sebagai contoh. Memang ada kadang-kadang mak mentua nak marah darat tak. Dia segan. Dia beritahu ni jiran hujung kampung ni blok 3, blok 3 tu. Contohnya dia, dia kata menantu aku teruk berbenar. Masa asam pada haram tak reti. Nama je orang negara sembilan. Ah, nama dia kutuk tu. Orang cerita kat kita, Ya Allah, dia kata. Nampak ya? Han jangan cerita kat lelakihan balik tau, nanti dia marah aku pula. Ha, jangan supaya suami tadi nanti pergi duduk serangam. Kata orang kedai, orang oh, tak rapi serangam pula yang beritahu kat kita informer tadi ni. Oh, han duduk sibuk kacau rumah tangguh pasal apa? Dah kan nampak bergaduh kan? Sebab memungkiri janji. Ini akibat dia. Ya, moga-moga Puan Harina ya, faham ya? Dan seterusnya, uh, ini soalan email yang seterusnya. Uh, Irfan daripada Kelantan. Salam. Oh, salam aja ya. Assalamualaikum. Ha. Ha, salam itu jawapan dia. Adakah orang yang memukiri janji telah menjadi munafik? Ah, oh, jelas sebut tadi ya. Apa nama ni Irfan daripada Kelantan. Ah, no? Irfan Kelantan ni. Ya. Maknanya orang yang memukiri janji munafik. Ah, ha, maknanya dia orang kata dalam tu muka ya. Nauzubillah jangan dia. Ya. Jangan buat janji tuan-tuan, silang -tuan, balik tapi tak tepat, tak tunaikan, okay? Dan akhirnya soalan nazar. Ya. Nazar maknanya nak belanja kawan makan soalan daripada Hazrin. ya. Soalan ni nazar nak belanja makan. Dia mesti belanja makan. Ya, atau hantar kepada insya-Allah. Jadi itu lebih kurang sempat kita jawab dengan soalan-soalan e-mel. Insya-Allah, kepada sekalian yang tidak menonton, pastikan insya-Allah kita rehat sebentar. dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Tadi alhamdulillah kita selesai tentang uh, segmen ataupun uh, soalan-soalan e ya. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang telah uh, berkongsi uh, apa nama ni, pandangan atau yang bertanya kepada kami uh, dalam rancangan tanyalah ustaz ya insyaallah apa yang saya boleh jawab saya jawab tuan. -tuan. Ya jangan tajam ustaz ni merasa macam ustaz-ustaz ni macam apa nama ojuk. dia ya, rasa bangga diri yang kita boleh jawab atau tidak ya. Nama tajuk apa nama segmen kita ni tanyalah ustaz. Sekadar so, boleh jawab kita jawab yang tak ada jawab, kita kata tak ada jawab lah. Tak apa dengan jawapan kami. Jawapan saya berjalan. Maka boleh tanya, ramai Ustaz-Ustaz Kak Law ya. Yang dalam TV ni seorang yang bagi ni. Kak Law tu beribu orang. Ha, pergilah yang bagi buta ni. Tanya, Ustaz betul ke Ustaz sering bercakap ke Ustaz? Ha, tak betul, insyaAllah jangan terima cakap saya yang tak betul tentang masalah sekalian. Terima. Hadirin yang dirahmatik Allah sekalian. Uh, untuk melaksanakan janji ini, Maka, Imam Al-Razali, dia kata, ada dua unsur. Al-Ghazali Rahimahullah mengatakan ada dua unsur. Dan saya tambah satu lagi unsur. Daripada, daripada yang lain. Iaitu yang pertamanya. Ya, unsur yang pertama. Orang berjanji ini. Untuk melaksanakan janji ini. Dia mesti ada ingatan. Memori dia tu yang kuat. Ya, maknanya. Apa yang telah ku janji. Dekat si mamat ni contohlah. Dekat si minah ni contohlah. Ingatan dia yang, yang kuat. Yang kedua. Orang yang nak melaksanakan janji ini, orang yang berjanji ini... ...dia kena ada satu azam yang kuat, tekad yang kuat... ya dalam dia nak melaksanakan janji ini... ...dan yang ketiga, dalam pandangan yang lain... ya bukan daripada Al-Ghazali Kitab, ya... ...iaitu kena ada kesungguhan... ...yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan janji-janji tersebut. Ya, Ini antara dia. Jadi, saya ingat dalam kisah ini ataupun dalam kata-kata unsur-unsur ini bagaimana para sahabat uh, radhiyallahu an ya antaranya ya yang bernama Anas bin Nadar yang mana dia ni tidak turut serta dalam peperangan Badar dia sedih sangat dan tuan dia tak sempat ada masalah lain ya maka dia rasa ya aku ni macam dah mungkir janji aku dah mungkir janji nak pergi perang Badar tapi tak pergi perang insyaallah akan datang kalau ada perang aku berjanji ni tekad ni ya Aku berjanji untuk pergi perang dalam peperangan bersama kamu ya Rasulullah. Jadi insya-Allah mungkin uh, kita akan berhenti seketika kerana mungkin di sana ada talian ya eh, uh, daripada uh, pihak penonton. Silakan. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun sampai lagi daripada Hulu Langat. Hulu Langat. Apa khabar? Apa baik ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Apa ni? Semua orang tahu janji Allah saja yang benar ya. Eh? Ya. Yeah. Waktu dulu ada adalah sebab ada saya nak cerita pasal ada salah seorang daripada keluarga saya, sekeluarga adik-beradik. Uh -huh. Disebabkan muka janji itu. Yeah. Kepada mak saya, mak saya menjadi sedih. Mak saya terkejut. Pada uh -huh. masa dia berjanji itu, saya pun ada. Ramai orang yang ada. Janji apa tu buat? Janji untuk <tuh> membayarkan, untuk mendapatkan tanah. Allah Allah. Allah. Uh, ya, itu, ya. Kalau dia ada duit, dia kata dia ini, kan. Tapi tu uh -huh. dengan saya pun ada janji sesuatu juga, tapi dia mungkir. Apabila dia berupaya untuk menunaikan janjinya, dia menafikan, Puan, dia berupakan. Uh, walaupun Puan, kita dah minta Ustaz. Puan. Ya. Yeah. Uh, kenapa dia seorang yang menjanji cari gerai tanah tu, yang lain-lain tu tak berjanji? Sebab apa? Yeah. Dia masa tu, dia akan dapat sesuatu. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Okay, dia okay. dapat sesuatu. Dia dapat sesuatu dengan dia punya pertukaran kerja dia. Dengan dia orang bagi pampasan. Yeah, yeah, yeah, dia, yeah. Uh, dia dapat macam tu. Lepas tu dia buatkan rumah untuk renovation, ada du duit kan. Yeah, yeah, Jadi yeah. dia diam berjanji. Dengan saya pun dia berjanji akan bagi sesuatu. Sebab apa saya jaga mak. kan Dia akan bagi sesuatu untuk saya. Yeah. Untuk memudahkan saya dengan mak saya ke mana-mana. Okay. Tapi apabila dia. Dia upaya menunaikan janjinya. Tapi dia melaifikan Ustaz. Dia melupakan. Mak saya. Masa dia melupakan tu, Dia mak saya dekat rumah ipar saya. Ipar saya terkejut. Mak saya menangis. Mak saya sedih. Balik rumah mak saya cakap dengan saya. Bini-bini-bini. Sudahkan saya tahu dia. Dia tu memang berjanji. Tapi sekarang mak saya mak saya dah tak ada. Allahumma Tapi Allahumma saya yang menanggung kesedihan tu Ustaz sampai sekarang. Saya Allahumma. tak boleh lupa muka mak saya macam mana dia sedih terkejap sebab apa, mengharapkan sangat-sangat Ustaz. Tapi apabila kita upaya mendapat membayarkan geran tanah tu, saya tunjuk balik geran tu dekat mak saya. Supaya dia pergi dengan baik. Alhamdulillah perkara tu. Tapi sekarang bagaimana cara saya untuk melupakan festival tu supaya saya tak mahu ingat. Kalau tadi kita muka mak saya masih bayi tu terbayang-bayang muka mak saya sedihnya, terkejutnya dia. Itulah dia ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih orang Hulu Langat ni tanah banyak tuan-tuan ya. Ha ya tanah banyak buat agro lah buat itu ni. eh tuan-tuan ya. Ha, jadi terima kasih kepada Puan Langat tadi ya. Eh. Uh, ini masalah rumah tangga atau keluarga tu saya kata tadi. Berjanji wajib dipatuhi. Siapa tak tepat sifat munafik tu. Orang jenis munafik ha, ni tuan-tuan. ni ya. Orang munafik depan Nabi, semayang belakang Nabi. Eh, buat lagi perang dengan Nabi. Tapi bila nak jadi tu, tarik balik. Ha, tarik balik. Eh, oh, tak jadilah, Ya Allah. Nung, orang tua, tu, mak bapak aku nak jaga sebab aku daripada orang dah tua. Tak apa langkau pergi dulu. tuan ini pun masuklah adik-beradik. Adik-beradik menafik lah tu. Eh, maknanya, saya kata tadi malah siapa-siapa yang berjanji dengan mak, yang eh, berjanji dia dengan mak sekalipun. Sebab tu, saya kata ada kemampuan, tidak. Macam puan tadi, dia kata, saudara ni ada kemampuan. Maka dia kalau dia tidak melaksanakan kemampuan janji tersebut. Ya, maka dia termasuk anak yang derhaka kepada bapak. Jadi pada tadi, ada beradik Jangan pula simpan dia tengok muka. Tengok muka yang janji tadi geram. Nampau muka. Tak payahlah. Jangan ada sifat Al-Intiqam. Ya. Al-Intiqam ni hanya sifat Allah subhanahu wa. Jangan ada sifat den. dendam. Sabar je lah. Berdoa lah. Membaga Allah. Beri tafid hidayah ke kepada saudara kita tadi. Nabi Orang Baling. Nabi Kata'ib. Eh, Orang punggai Nabi. Darah Nabi. Sehingga datang malekat. Eh, wahai malekat. Wahai eh, Ma Rasulullah. Nak aku balik kami tak ini. Oh, tak payahlah. Ya, tak payahlah. Langsung ya. moga-moga akan lahir ada kelangan mereka. Anak-anak mereka yang ikut perjalanan aku. Ya, kerana mereka ini seringuhnya. Fa'innahum qawmul la ya'lamu. Mereka tidak mengetahui. Maknanya, kesabaran Nabi tadi. Ya Nabi tak berdendam. Nabi ada kuasa. Nabi tak beri serang mereka. Kerana Nabi ini tidak ada sifat dendam kepada umat-umat Allah -umat Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi puan, benni anggaplah sebagai ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keluarga kita. Tak kawan tadi tak boleh kita gitu. Ya kerana dia ni adalah tanda-tanda munafik pada diri mereka ya. Ah ha, wallah alam hargak. Jelaslah soalan, ada jawapan saya tadi puan ya. Pakai mungkin ada soalan yang lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah Abdullah Subhanahu Wa Ta'ala. Hmm. Ni tentang perkara janji ni Sustaz nak cari orang yang beramanah Dengan berpegang pada janji Zaman ni Ustaz Selalunya hmm. membabitkan wang ringgit Betul. Walaupun dia kuat ber beramal Tapi bila tentang duit ni Dia macam hilang-hilang penuman hmm. Benarkah orang munafik Tidak bau syurga Ustaz Walaupun dia beramal kuat Terima kasih Ustaz okay. Kalau ikut dalam hadis Nabi hmm. Memang orang munafik ini adalah golongan yang tidak Layak. Bahkan sakat masuk syurga. Cium syurga pun tak layak. Kecuali... ...mereka kembali sebenar-benarnya kepada Allah. Yang ni... ...dengan jalan istighfar atau bertabat kepada Allah SWT. Lepas tu orang munafik Nabi tak benci dia. Nabi tak benci. Ha, nak semayang-mayang belakang aku. Nabi tahu. Huzaifah Al-Yamani tahu. Yang apa nama ni belakang tu ada orang munafik. Tapi Nabi tak membenci Bahkan Nabi bergaul. ya Cuma... Pergaulan itu dalam bentuk pengasingan, tidaklah rapat karib sangat dengan orang tersebut. Ya maka, ya, dalam bab ini mana dah tahu Al Nabi berdoa ya, kalau Omar dengan Abu Jahal pun di doanya, ya bagilah Islam salah seorang itu dua-dua -dua tadi, maka Islamlah Saidina Umar mana tidak boleh membenci peribadi orang, bencilah pandang orang tersebut. Jadi disebut tempat amanah ini benar dah bagitau Nabi kata, satu masa nanti Antara tanda-tanda datangnya kiamat. Ialah idha dhuy'atil amanah. Bila hilangnya amanah. So. Macam mana hilang amanah? Apabila suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan layak. Jadi benda hari. Benda hari ruyuk. Bukan Kenapa dia? Kepala kotak ada ni. Ringgit. Dan Malaysia. <laughs> Itu dia ya. Ini. alam Faham ni. Ya, Tuan Najib Osman. Abdullah S. Ya? Ada salam yang silakan. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Zandari. Dari Pendang. Kedahan. Oh, orang benang, Ya, ya. Apa khabar Bapak. orang pendang? Orang uh, pendang, ok. Saya nak eh. tanya dengan uh, memaksa orang berjanji. Uh, contohnya, macam kita buat aku janji itu. Uh, jadi, apabila kita buat aku janji itu, kadang-kadang, ish, aku ini tak boleh nak tunai ni. Tapi lah, aku terpaksa, nak tunai kan aku janji. Contohnya, macam kaki tangan belajar yang buat aku janji, ataupun kaki tangan infrastruktur. Uh. Adakah itu dikenalkan? kata ada orang ni dia paksa nak buat. Itu saja. Dalam hal hmm, kemahkuan al okay. itu. Tengoklah. PM. Terima kasih orang pendang. ya, Orang pendang. Ginilah senang je. Aku janji ni adalah daripada arahan pihak kerajaan. Tengoklah mana-mana kerajaan. Duduk Singapura, Singapura lah. Selagi janji syarat ni. Al-Muslimu na'in da'chirutin. Ini na kena ingat. Orang Islam di atas syarat, syarat mereka. Sebab tu sebelum nak sign aku janji BKBHB. Kalau orang tak nak sign, nak nak jawatan. Maksudkan, tak jawatan lah. Nampak dengan? Ini berkata-kata, tapi, maknanya, kalau syarat tadi, janji tadi, melanggar perintah Allah. Ha. Hendaklah saya menjaga kerja saya, walaupun semayang pun saya kena tinggal, air ini pening kepala. Terima juga, padan muka. Ha, ya? Terima juga, padan muka. Maknanya sepatutnya tak boleh tak boleh taat la ta'ata di maksiatil khaliq tak boleh taat orang kepada benda-benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara dia kena eh? maknanya insya-Allah dia tak boleh kata dah saya aku janji insya-Allah aku janji yang pihak pemerintah buat pihak kerajaan buat ni memang benda yang baik ya. Taat kepada pemerintah, taat kepada pihak berkuasa, taat kepada undang-undang. Maka nak bagi tak berentang sekalian maknanya kena taat. Ya lawam ketaatan tadi, kita kata tak apa seronok nak melaksanakan. Ah inilah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ya menggembirakan dapat pagi yang penuh mendamaikan ke kita. Jadi insya-Allah bagaimana uh, sebenarnya terima kasihlah kepada yang yang yang bersoal mulai sama ada tadi ibadah juga telefon. Jadi insya-Allah menggembirakan uh, seorang saya sebut, ya hendaklah yang berkaitan perkara-perkara yang bawa maslahah ammah insya-Allah ya. Jadi kepada uh, sekalian, bersebut tadi Uh, yang pertama, iaitu ingatan yang kuat ni dalam melaksanakan perjanjian Yang kedua, iaitu tekad yang kuat Tiga, kesungguhan untuk melaksanakan Seperti tadi, seorang sahabat Nabi SAW Anas bin Nazar Dia ini ketinggalan kecercahan peperangan badan Peperangan pertama dalam Islam Lalu dia kata, Ya Rasulullah, aku ni mungkir janji Ya Rasulullah, kerana aku tak dapat Menyertai perangan tersebut, lawak-awak lah, berjikin ya Allah. ya Allah, kalau Allah perkenankan aku Umurku ada lagi pada kenatan Ya Allah, aku berazam Aku berjanji ...untuk pergi perang kamu, dengan kamu atau bersama kamu, Ya Rasulullah. Pada satu hari dalam peperangan Uhud, ada peluang. ya Sahabat Anas bin Nadar tadi berperang. Dan dia bersama Orang Islam. ya Berperang. Bila Perang Uhud ini, pahamkan Tuhan ini? Orang Orang Islam lari. Lentang bukan. Pahamkan? Dia ada kekalahan. Ya, dari segi fizikal. Ya, tapi segi mentaliti sebenarnya Islam itu menang. Menang kekalahan dia sebut. Orang Orang Islam lari. Tetapi, ya, waktu itu Rasulullah kata dekat Anas bin Nadar... Ya Allah, aku mohon maaf kepada kamu. Ya, Nabi berdoa. Ya Allah, aku mohon kepada kamu. Ya, Akan perbuatan mereka. salah yang lagi tadi. Ya, dan aku mohon perlindunganmu. Yang agar aku selamat di perbuatan seperti yang mereka. Yang ni kau mesti lakukan. Kemudian bagi yang berkata kepada. Ya, uh, Sa'ad Nabi Muhammad. Wahai Sa'ad. Ya, Wahai Sa'ad. Syurga, syurga Sa'ad. Demi Allah Sa'ad. Aku telah mencium bau syurga. Ya, Dari dari arah gunung Ahud. Pak menyahut, "Ya Rasulullah, aku rasa serangan kaum musyrik amat berat, namun dia terus maju." Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini ni apa namanya? Sa'ad bin apa namanya? Bin Mu'adz, bukan anak bin amin uh, bin, uh, bin eh. Sa'ad bin apa namanya? Uh, Mu'adz ini, dia pun terus maju berperang. Lawan-lawan tuan-tuan subhanallah tuan-tuan, akhir peperangan dicari mayat-mayat para sahabat tuan-tuan, tuan-tuan tahu, didapati tuan-tuan lebih kurang Anas apa nama ni. Sa'ad bimu'asani. Lebih kurang 80 tikaman. Anak-anak panah. Tikaman pedang. Tengaman tombak tubuh badan. Tuan-tuan-tuan sekalian. Ya. Mayat dicincang cincang. Dia kawal musyikin. tuan ya. Sampai peringkat dia azam. Walau mati sekalipun. Dia telah melaksanakan janji. Maka Allah berfirman ratu ayat. Minal mu'minina rijalun sadaku. Ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qadana bahu faminhum man qadana bahu wa minhum may yantazir wa ma Allahu Akbar tuan-tuan apa kata Allah dalam nah, suratul azab di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar Ya, yeah, betul, benar dalam menunaikan janji mereka. Yang telah dijanjikan oleh mereka kepada Allah. Contoh tadi ya, Sa'abi Mu'ad. Kalau aku diberi perkenaan oleh Allah, aku akan ikut perang lepas ni. Tiba-tiba dia perang punya perang tuan-tuan. Sampai, fa minhum man qadana bahu. Maka ada di kalangan mereka berjanji dengan tuan-tuan sekalian. Mereka dimatikan dengan keadaan mati syahid subhanallah. Wa minhum mayantazir dan yalantarim sekalian. Ada yang menunggu gelidan mereka. Dan mereka pula tidak mengubah wa ma badalu tabdila mereka tidak batalkan perjanjian mereka tidak ubah pendirian mereka dalam muslim Tengok tuan-tuan, kena ada azam, kena ada penamani, uh, niat yang baik ataupun ikanda yang kuat dan tekad yang kuat dalam muslim sekalian. Di seterusnya, ada kesungguhan yang hebat dalam untuk kita melaksanakan janji-janji ya? kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Apabila seseorang itu ingat akan janji dia, Balik berunsur tadi. Apabila orang itu ingat akan janji-janji pernah dibuat, maka dia haruslah berusaha untuk menepati janji-janji tersebut. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa Dan yakni perintah-perintah Allah, janji Allah hendaklah kamu sempurnakan. Ana tuan-tuan ayat-ayat tadi kan, arahan dan sebagainya. Dan ingat tuan-tuan sekalian, apabila seseorang itu ingat akan janjinya dan mereka melaksanakan perjanjian mereka. Maka itulah Allah golongkan orang-orang yang al-wafa'u bil-ahdi. Mereka yang ikat, yang berjanji setia dengan perjanjian mereka dengan Allah ataupun sesama manusia. Tuan-tuan dan -tuan, perempuan sekalian. Perjanjian yang tertinggi sebenarnya kalau kita lihat. Yeah, perjanjian yang tertinggi. Kedudukannya ialah perjanjian kita dengan Allah subhanahu wa SWT. Ta uh, ini tak boleh lari sebut tadi kan? Perjanjian yang penuh hebat ialah perjanjian yang tidak dapat dinafikan. Semalam saya baca ayat pengujung nak habis je sebelum doa tu. Saya baca-baca tadi, -baca kita doa dalam doa iftita, dalam dalam-dalam. Sebelum kita baca Fatah Semayang, kita kata, Inna salati wa nusuki wa mahyaya -ya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku lillah, ibadat aku ni lillah. Hidup aku ni lillah, mati aku ni lillah, tuan-tuan. Sapa Allah kata itu perjanjian. Ya, ya. Ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hei, orang-orang beriman. Apa dia? Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini juga perjanjian. Allah ya, perintah Allah. Ya, ini berada. Ya, itu sebenar-benar ketakwaan kamu bertakwa kepada Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun jangan kamu mati ini permintaan perintah Allah melainkan kamu mati dalam keadaan Islam tuan-tuan orang -tuan, kita kadang-kadang sembahyang -kadang je Islam tuan-tuan poster je Islam haji je Islam zakat je Islam tapi pakaian tak Islam tuan-tuan pakaiannya tenggelam ya Kadang-kadang Tuhan hidup dengan tuan Maka minum dengan Tuhan. Allah kurang ajar dengan neman Allah. Baca bismillahnya pun orang eneng, Eh orang eneng, pula tak ada. Yeah? Tak kata Alhamdulillah. Kemudian dan Tuhan sekalian. Naik kenderaan tak ingat Allah. Subhanallah Tuhan ingat. Dan, tuhan ingat. Allah kata surah Zukruf ayat 36. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكِرِ الرَّحْمَانِ نُقَيْدْ لَهُ شَيْتَانًا Orang-orang yang hidup, yang hidup di atas muka bumi ini, yang jauh daripada ingat Allah, Allah akan isikan kekosongan dalam jiwa mereka dengan syaitan. Dan syaitan itu jadi teman-teman rapat kawan setia mereka, tuan-tuan. Bila jadi macam itu, tuan-tuan, ya, hati penuh dengan dirasuk di syaitan, tuan-tuan. Ya. Malu kata kena histeria histeria itu bukan syaitan sangat. Kadang-kadang orang yang kena histeria itu pun macam syaitan. Tuan-tuan. Ya. Tengok-tengok. Ya Allah. Tengok kepala dia. Tengok badan dia, tuan. Allah SWT. Dia sendiri macam syetan tak. Syetan berterkejut dengan dia. Hah. Ya. Kepahalai pula marah aku pula. Aku rasuk dia. Dia rasuk diri dia sendiri. Sebab naf. Nafsu dia pun macam. Macam syetan. Ya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Ada juga suami-suami. Ya. Nafsu dia macam syetan. Ya. Dia kahwin. Ya. Oh berkamai. Alhamdulillah. Ya. Ha ni orang apa? Orang Islam. Melayu apa? Melayu Islam. ...tapi hidup mereka, tuan-tuan... ...wa man ya'asyu'an zikril rahman... ...niqayit lahu syaitanan fawalahu karin. Ini yang terjadi, ya. Semayang saja Islam, itu Islam. Tapi hidup dia, akhirnya... ...Allah Akbar, saat, saat kematian mereka tidak secara Islam. Wahai anak-anak remaja... ...kalau adalah dengar ceramah ataupun tazkirah pada pagi ini... ...kena ingat, ya. Pesanan saya, ini pesanan saya. Eh, hey, anak muda... Jangan sangka matimu tua. Itu ha, kata-kata saya tu. Ya, Ustaz Kuala Selangor. Ha, UKS. Eh? Maksudnya. Hei anak muda. Jangan sangka matimu tua. Allah wakil kebar. Ya, dua hari lepas ya, saya ada minum dengan sahabat-sahabat saya. Perbeberai polis trafik di Kuala Selangor. Minum dia orang, makan dengan dia orang. Dia kata semalam mati budak 16 tahun. Baru dia, dia ketampak tuan-tuan. Pembonceng duduk belakang dekat tempat meninggal langgar trailer, brek tak ada. Brek pun tak ada, pakai brek kaki. Kaki hilang, rupanya kaki duduk dalam celah-celah tayar. Kenapa dia brek dengan kaki nak hendak langgar trailer tuan Umur muda. Hei anak muda, jangan sangka mati muda Hei si tua, ah Pulak dah. Jangan sangka kamu tak mati langsung. <tosultansi> Tuan-tuan. Ha, jadi Allah alam dan selia insya-Allah dalam keadaan begini dan tambahkan kena ingat ya seulang balik bagaimana azam yang kuat. Tekan, aku berjanji untuk laksanakan perkara yang baik tuan-tuan dan puan sekalian insyaallah aku akan letakkan aku sebagai orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan agenda tersebut insyaallah jadi muhabaga saya ingat seketika ini sekadar pagi ini sekarang ini yang dapat disampaikan pada pagi ini insyaallah ada masa doakan saya sihat tuan-tuan ya maka kita akan bertemu pada pagi besok. dan sebelum kita mengundur diri mari sama-sama kita marafak ya doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala A'udzubillahi minasyaitanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حميدين حمد الشاكرين حمد الصابرين حمدي وفين عام هو ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما يبلغ جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا warhamhum kama rabbawna sighara walijami'il muslimina walmuslimat walmu'minina walmu'minatil hayyi minhum walamwat birahmatika ya arhamar rahimin ya allah wahai tuhan di pagi hari kami merapok tangan kami menadah tangkai kami kepadaMu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa kaum kerabat kami, saudara mara kami ya Allah, Jauhkanlah kami daripada kemungkaran kemaksiatan pada zaman masa hari ini ya Allah dengan seribu ujian dan balak bencana ya Allah. Letakkanlah sifat sabar dalam hati kami, Ya Allah Bersabar dengan segala apa yang berlaku di hadapan mata kami, Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim Ampun ke dosa mereka-mereka mereka. Para penonton yang mendengar ya rancangan ini, Ya Allah Ampun ke dosa mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, Ya Allah Dan jadikan kami, Ya Allah Keluarga yang soleh soleh, Ya Allah Yang hebat di hadapanmu, Ya Allah Dunia muda akhiratmu, Ya Allah Rabbana آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذابا ربنا تقبل منا دعوانا وليقنا هذا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى insyaallah ya tuan tanamkan azam tekad terus-menerus Besok kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.